Наче риба в морі. Чи знаєте ви, що відмінними мореплавцями, а також новаторами в суднобудуванні та навігації зарекомендували себе давні фінікійці, що жили в містах державах на східному узбережжі Середземного моря? Метою більшості їх плавань був видобуток пурпуроносних мушель. Із них отримували сіт для фарбування тканин. Перевозити цілі купи мушель до Фінікії не було сенсу, тому фінікійці стали засновувати пункти з видобутку фарби прямо на місцях Вилову. Саме так виникли численні фінікійські поселення і навіть міста. Довжина фінікійських маршрутів може здатись фантастичною. Відомо, що ці відважні моряки вільно пересувалися Червоним морем та Індійським океаном до острова Цейлон. А в південному напрямку – уздовж Африканського берега аж до Занзібару. З часом фінікійці почали торгувати в західній частині Середземного моря і навіть за Гібралтарською протокою в Атлантичному океані. Історики вважають, що вони досягли південно-західної Англії, звідки стали вивозити олово. У VI столітті до нашої ери фінікійці здійснили неабияке досягнення в мореплавстві. За наказом єгипетського царя Нехао вони обпливли довкола Африки.